54. Az egyik drónunk azt figyelte, hogyan képzik a tálibok a harcosaikat. A közkeletű vélekedéssel ellentétben a tálibok jó felszereléssel rendelkeztek. Nem ahhoz fogható, amit mi használtunk, de megfelelő és szakszerű alkalmazásuk esetén kiválóan bevethető hatékony eszközök. Ebből következően gyakran kellett frissíteni katonáik ismereteit, ami rendszerint a sivatagban tartott oktatások során történt meg, amikor a kiképzők bemutatták az Oroszországból és Iránból érkező legújabb fegyvereket. Úgy tűnt, hogy a drón egy ilyen foglalkozás képeit rögzítette, egy lőgyakorlatét. Megcsörrent a piros telefon. Letettük a kávéstsészéket és a Playstation-t, rohantunk az apacsokhoz. Észak felé repültünk nagy sebességgel, nyolc méteres magasságban. Kezdett ránk esteledni. Az irányítók a célponttól nyolc kilométernyire várakoztattak bennünket. Az egyre sűrű balkonyi homályban már alig láttuk a célterületet. Csupán árnyak mozgását érzékeltük. Motorkerékpárok állnak a falnak döntve. Várjatok még, szólt az utasítás. Köröztünk és köröztünk, vártunk szinte lélegzetünket visszafojtva. Ekkor érkezett a jelzés. A lőgyakorlatnak vége. Mozgás, gyerünk, gyerünk! A legértékesebb célpont, a kiképző, motorra pattant, egyik tanítványa pedig felült mögé. Megindultunk feléjük, és érzékeltük, hogy 40 km per órás sebességgel haladnak, egyiküknél pedig egy, a használattól még mindig forró csövű PKM gép van. Hüvelykújjamat a mutató felett tartottam, figyeltem a kijelzőt és várakoztam. Megvan. Fellúztam az egyik kioldó gombot a célzó lézer aktiválásához, a másikat pedig a rakéta kilövéséhez. A helikopterre használt fogantyú feltűnően hasonlított arra, amivel az imént a Playstation-ön nyomtam a játékot. A rakéta éppen a motorkerekének küllő jelő csapódod be. Ahogy a nagykönyvben megvan írva, pontosan úgy, ahogy tanították. Ha túl magasra lőnék, a lövedék elszáll a célpont feje felett. Ha túl alacsonyra, akkor az csak a port és a homokot verné fel. Delta Hotel. Közvetlen találat. Kilőttem még egy sorozatot a harminc milliméteresből. Azon a helyen, ahol az imént még a motorkerékpár volt, most füstfelhőt és lángokat láttunk. Gratulálok! Szólalt meg megdiv. Visszatértünk a bázisra és elemeztük a videó felvételt. Tökéletes likvidálás. Még játszottunk valamennyit a PlayStation-nel, majd korán nyugovóra tértünk.